Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Daniela Markvart. För några timmar sedan öppnade vallokalerna. Ja, inte här förstås. Det dröjer ännu ett dygn. Men i Afghanistan, där medborgarna nu för andra gången sedan talibanerna drevs från makten, ska välja ett parlament. Ett val som redan innan det började har akkompanjerats av våld, hot och kidnappningar. Trots att säkerheten har skärpts i huvudstaden skakades Kabul i natt av en enorm explosion när ett raketanfall riktades mot NATO-högkvarteret bara timmar innan vallokalerna öppnade. Och Runt om i landet gick en våg av kidnappningar igår. Mer än 20 valarbetare och två kandidater till parlamentet togs till fånga av talibaner som försöker sabotera valet. Det har också öppnat upp en lukrativ marknad för handel med röstsedlar. New York Times tecknar idag i dagens tidning en priskarta över Afghanistan där de billigaste rösterna finns i Kandahar för en dollar styck medan de dyraste kostar upp till 18 dollar i den östra Ghazni-provinsen. Och för den kandidat som vinner en plats i parlamentet är det en lönsam affär med tanke på den höga månadslön han har att vänta och framförallt de många möjligheter att hova in mutor som positionen ger. Och Samtidigt som många kvinnor hålls instängda och inte tillåts utöva sin medborgerliga rätt att rösta så betingar deras röstgård ett extra högt pris eftersom de saknar foton och därmed är lättare att missbruka av andra. Valets trovärdighet riskerar också att undergrävas av den utbredda uppgivenheten och misstron som råder i landet. Av de som inte skräms eller tvingas bort från vallokalerna väntas många afghaner strunta i att rösta eftersom de ändå inte tror att det leder till någon förändring. Ja, i en värld där demokratin har många ansikten, vad är egentligen priset för en röst och vem betalar? Välkomna till konflikt! Imorgon är det val i Sverige, men hur står det till med demokratin egentligen? Konflikt möter människor märkta av misstro mot politikers egentliga uppsåt. Om frustration över en förlorad värld, men också förhoppningar om ett fördjupat samtal om det goda samhället. Jag har redan röstat på Miljöpartiet. Gör det, du också. Därför vill jag att du röstar på Vänsterpartiet för en rödgrön regering- Rösta på Kristdemokraterna för ett varmare Sverige. Rösta på Socialdemokraterna och en ny rödgrön regering. Och om du tänker liberalt, rösta liberalt. En röst på Moderaterna, det är en röst för jobben i det här valet. Så rösta på Centerpartiet om du tror på framtiden. Ja, så har vi då nått fram till den här valrörelsens allra sista avgörande. Med växande, växelvis allvarstyngda miner och uppmuntrande tillrop vädjade partiledarna igår om de ännu obeslutsammas röster. För trots dagliga uppträdanden på ett otal arenor, omedelbara utvärderingar efter varje utfrågning och debatt och pedagogisk grafik där ingen möda har sparats för att göra de olika alternativen åskådliga och överblickbara ja, trots denna oupphörliga ström av information känner sig en stor grupp väljare fortsatt vilsna och är nu målet för partiarbetarnas slutliga strid i kampen att övertyga. I det förra riksdagsvalet röstade 82 av de röstberättigade. I år förutspås det bli lika många, kanske något fler. Men ändå, nästan var femte som inte röstar, som väljer att avstå eller som av olika anledningar inte kan rösta. Vad händer med demokratin när nästan var femte röstberättigad inte deltar i den demokratiska processen? Och vad är egentligen demokrati mer än en röst vart fjärde år? Det ska vi tala om i konflikt idag. Med en dag kvar till valet skjuter det av aktivitet. Politiska budskap som finslipas, förpackas och distribueras från partier, PR-byråer och redaktioner. De flesta samlade i Sveriges politiska centrum Centrala Stockholm. Sverige bubblar av politik. Men man behöver inte åka mer än någon mil från maktens centrum för att hitta ett mer bångstyrigt politiskt samtal än det som spindoktorerna tänkt ut. Vår reporter Randy Mossige-Norheim- tog tunnelbanan till Skärholmen i södra Stockholm- och lyssnade till ett annat politiskt samtal. Om jag ska säga rent ut så är det maffia hela allt. Mafia? Ja, de bara tänker på sina höga löner. Vilka då? Alla, alla, Hela regeringen, hela systemet här. Mitt på dagen i Skärholmen centrum- Margit Häggström går med snabba steg över torget- Förbi fontänen och grönsakstånden. Jag skulle aldrig kunna gissa att hon fyllt 91. Bilen har hon ställt i parkeringshuset. Nu ska hon bara handla lite. Och sen åka hem och gå ut med hunden. En strävhårig tax som heter Loke. Du vet, de lovar, lovar, lovar, lovar. Inte håller de allt vad de lovar. Är det inte människor som, som ändå vill någonting? Jo, det är klart de vill. Men samtidigt som de vill, de vill ha makt också. Mona vill ha makten, Renfeldt vill ha makten, Olle vill ha makten. Alla vill ju ha makten. Det är ju bara så. Det är ju ett maktspel. Visst är det? Försäljarna i grönsakstånden hälsar på Margit Häggström. Hon är en sån som gärna stannar och pratar med folk. Men idag har hon bråttom. Och om valet och politiken vill hon bara ha sagt att folk inte borde kunna leva hela sina liv på bidrag. Det viktigaste är att jobba, tycker Margit Hägström. Jag är den åsikten att är man frisk, då ska man jobba, då ska man inte leva på bidrag. Då är det ju det att folk bryr sig inte om att jobba. För de får ju bidrag i alla fall. Och där tycker jag att det är ett stort fel. För jag är ju gammal och man är ju van vid det att man har fått arbeta hela sitt liv. Vad har du jobbat med? Jag har jobbat som servetris. Jag har jobbat hela mitt liv ända till jag var 87. Är tre år sedan jag slutade. Fyra blev det väl. Men varför jobbade du tills du var 87? Jo, jag tycker det, för det första så var det enka så jag tyckte att det var lite knappet med, med ekonomin. Och sen tyckte jag att det sociala betyder väldigt mycket. Gå hem med en lägenhet, man kan inte städa ihjäl sig igen. Det går inte. Sista åren jobbade jag i brödbutik. Och den stängde ju för fyra år sedan och då var jag arbetslig, så jag kunde inte gå till Arbetsförmedlingen. Nej, vad hade de sagt då? då? Då hade de sagt, ta inte jobbet för andra ungdomar. Jag tycker, jag tycker det är synd om ungdomarna idag. De missar både självförtroende och allting. De får inget arbete. Det finns ju många som inte vill arbeta, men det finns mycket fin ungdom. Och de, det hjälper ju inte. Jag har ju själv barn som har tagit studenter. Jag, inte fick de något jobb bara de har tagit studenter. På min tid när jag var ung, då kunde man söka jobb och då kunde man rata. Det vill jag ta och det ska jag söka, det ska jag söka. Det gick jättebra. Men så är det inte det. I Kungens kurva, några hundra meter bort- öppnade Sveriges första IKEA-varuhus 1965. Några år senare, 1968- invigde prins Bertil Skärholmens centrum. För två år sedan sålde Stockholms stadscentrumet till ett brittiskt fastighetsbolag, Boltby. Sedan dess har lokalhyrorna höjts- och en del affärsinnehavare har tvingat stänga sina butiker- Valstugorna på torget har öppnat och elever från skolorna i närheten har fått i uppgift att intervjua valarbetare och väljare. Några tjejer från Bredäng har skrivit ner två frågor i sitt block. Hur ser ni på invandringen och vad ska ni göra åt djurploggeriet? Vad gör ett politiskt val egentligen med människorna undrar jag. Vad betyder det? Under ett par veckor varje år matas vi med politiska budskap. Vi lyssnar och försöker förstå för att sen kunna ta ställning. Men hur ser de politiska budskapen som går i den andra riktningen ut? Vad är det människor skulle vilja prata om men som inte står i partiernas valmanifest? Margit Häggström drömmer sig helst tillbaka till den tid när hon var liten. Det är mitt drömsamhälle, säger hon. Det samhälle som jag levde upp i när jag var barn, det var ju fattigt och, och, och enkelt på alla sätt. Men det var ju, de brydde sig om varandra. De trampade inte på varandra som de gör idag. Det är ingen som bryr sig, hörde. Det finns inga känslor tycker jag i folk länge. Det är säkert. Det, det finns inga känslor i dem. Förstår du mig? Vad är känslorna då? Ja, det har jag undrat många gånger. Jag begriper inte. Jag fattar inte hur folk är egentligen. Och för när jag växte upp det enda jag var rädd för att det var det en skyllhund eller någonting. Han kunde ju vara lite rolig på många sätt. Men, men nu, man vågar ju inte gå ut på kvällarna. Nej, men vad är du rädd för? Jag är rädd för krackar och, och, och onda människor. Jag är inte van vid sånt här samhälle, så det är. Några meter därifrån... Alldeles utanför ingången till medborgarkontoret står en man i 50-årsåldern och ser ut över torget. Det har börjat regna och han kupar händerna för att tända en cigarett. Nej, det finns väl ingenting i samhället som jag skulle vilja ändra på. Ja, jag mår bra och jag tjänar ganska bra med pengar. Han är noga med att jag inte ska veta vad han heter. Du kan kalla mig Göran, säger han. Det blev ganska bra då, Ja förutom kronofogdemyndigheten. Vad har du för pro problem med den då? Att de inte ger sig. Är det en gammal skuld? Mm. Ja, det är en skam, gammal skuld på en halv miljon. då. Det är väl det enda som tynger mig. Att jag, att jag inte blir av med den och att jag måste hålla på att ljuga hela tiden för skattemyndigheter och kronofogdar och allting sånt. Det är väl det som tynger mig. Men är det du känner att du måste ljuga? Vilka utgifter jag har, vad jag bor och, och vad jag äger. Vad skulle hända annars då? Ja då skulle de ju komma att ta det som jag äger. Båt, mina bilar. Jag äger ju jag har typ fem bilar, sommarstuga, sådana saker. Och då skulle ju de naturligtvis komma att ta det. Om de visste att jag hade det. Det är någon slags dubbelliv då som du måste leva? Ja, det kan man säga. Jag bor på en adress, har ett jobb, tjänar ganska bra med pengar. Men jag kan ju inte säga det. Jag måste ju köra vidare. Skulle de få möjlighet att ta på det här, då skulle ju inte jag kunna fortsätta. Då skulle det bli stopp ju. Ser du dig som en kriminell person? Jag var där i min ungdom. Nu är jag inte det. Ska du rösta? Jag röstade på Sverigedemokraterna. Vad är det som attraherar med dem? Att de vill ha ordning och reda. Men då skulle ju inte du få finnas. Det är ju inte ordning och reda på dig. Jo, är det nu är det Är Du undanhåller ju det du tjänar ja, det, det gör jag ju för sig. Han bor i en förort alldeles i närheten. Alltså, han lånar en lägenhet där, förklarar han. Det är inte hans officiella adress. Och där i området, säger han, är det folk som slår sönder mina bilar, och polisen bryr sig inte. Jag kunde få lite ordning på grejerna. Liksom att de här svartskallarna, då till exempel kunde visa lite respekt för det man äger och det man har. Att de kunde göra någonting vettigt. Men, men visar du respekt för lagar och regler med ditt dubbelliv? Ja, det gör, jag, det gör jag i den mån jag kan. Jag går inte runt och slår sönder saker och, eller förstör för någon annan. Förra valet, berättade han som vill kallas Göran- så röstade han olika till riksdagen, fullmäktige och landstinget. Han minns inte riktigt, men det var på Folkpartiet, Vänsterpartiet och så något parti till- Nej, men här mm. mm. okay, okay. ja, ja. när man hamnar vid Socialdemokraternas valstuga hjälper en kurdisk kvinna att rösta. Gå till medborgarkontoret säger han, där hjälper de dig. För bara några månader sedan var Naman Hanna Kristdemokrat. Nu har han bytt parti. Jag står här, säger han till mig, för att förorterna har blivit som fängelser. Politikerna måste göra något. Jag ser det tydligt att fattiga har blivit fattigare och rikare. Och därför är. Jag, jag finns här vid Socialdemokraternas ballstuga. Förorterna, de satsar inte alls på. Förorterna? förorterna. Det är fattigdom och elände. Alltså det... Jag ser det som en fängelse. Jag sitter stängd. Varför vi kan inte bo tillsammans och leva tillsammans? Det ska inte vara 90 procent av invandrare snart att det är så. Jag tycker att integration har inte alls blivit bra, utan det måste svenska och invandrare och alla ska jobba tillsammans, bygga det här landet. Alla är lika värda människor. Det finns ingen skillnad mellan den och den. Vi människor, vi måste ta hand om varandra. Alexandros Asvestas står också i Socialdemokraternas valstuga. Idag har han svarat på skolelevernas frågor och hjälpt en kvinna som var en sjuk man hemma. Oh, han kan inte gå och rösta. Hur gör jag då? Du får, en, du, får, du får en blanket så du kan vittna på. Som du kan. Jättebra. Har vi några blanketter här? Ja, det har Ja, Bra. Jag är en vandrare, men jag känner mig inte som en vandrare efter 45 år i Sverige. Jag känner mig som en del till svenska samhället, så jag har givit mycket och jobbat. Så att jag tycker inte att jag ska sorteras på en och invandrare. Jag kan säga sista ordet. Det finns möjligheter, skyldigheter och rättigheter. Jag går igenom inomhusgallerian. Jag vill se vad som finns på baksidan. Där är varuinlämningen till en second handaffär. Och där är ett kontorshotell som ser tomt ut. Och så okq OK 8 makten nära motorvägen. På parkeringen står en färdtjänstbuss. På håll ser jag hur chauffören röker några blåss på sin pipa. Jag frågar om jag får hoppa in en stund. Jag har samma fråga kvar i huvudet. Vad gör ett politiskt val med människorna egentligen? Vad tänker människor på när de tänker på politik och på demokrati? Hur står och Avvakta? Mm. Ja, avvaktar på närvarande. Det är inga uppdrag 11 till 11.59. Det är nästkommande timme då. Thor Leif Broeng klickar sig tillbaka till huvudmenyn. Inga uppdrag den här timmen heller. Åren som färdtjänstchaufför har lärt honom en sak, säger han. Att inte fråga för mycket. Folk har nog med sitt eget elände. Men ibland lägger han sig i när han märker hur de så kallade samplanerade resorna, alltså att flera rullstolsburna måste åka i samma buss trots att de ska åt olika håll, hur det ställer till det för folk. Det ska sparas både på och gott i landstinget. Vet du, så att det är besparingar bara. Det kan ju gå så illa när man har samkörning- att båda kommer för sent till det de ska. Det är ju många gånger så också. att Det är ju läkarbesök som inbokar- och de kanske får vänta månadsvis på det här läkarbesöket. Vad tänker du om det? Jag tror att jag blir förbannad. Så enkelt är det. Då försöker jag lösa det här. Politik är inget jag brukar prata om med mina kunder- berätta Toleif Broeng. Det är för känsligt. Och förresten bryr jag mig inte om politik överhuvudtaget. Folk frågar då vad jag tycker om det är med ena och det andra. Och... Ja, jag säger vad som det är. Jag är bara lepåt, säger jag. för att Jag har hört så mycket löften genom alla jävla år. Jag har aldrig sett att det har blivit någon bättring här. Det är en lögner förbannade dikt, allting, så jag bara. Så att... De lovar fett och håller tunt. Så där är det ju alltid ur tid. Vilka är de då? Ja, det är alla. Sen spelar det ingen roll vad det är för parti. Men är det någonting som du verkligen skulle vilja se förändras? Ja. Det är skolorna. Och i det fallet så har ju Björklund fullständigt rätt. så alltså det, det är... skolorna här, det är blaj blaj. Jag menar, vi hade en lärare, han... Men det var någonting som drog till sig då. Då gick han bara fram till garabbarna och så tog han fram boxhandskarna. Ska du gå ut så han bara. Det var det tyst. Men var det bra? Det var jävligt bra. Men idag det är det ju rena nyset för fan. Och så fort en, en lärare tar tag i en unge när han har hittat på någonting eller ska avstyra någonting så då hotar de med polisanmälan. Med fjärdedelar meter. Men det finns ju vissa saker som jag inte vill diskutera. Och det är alltså i stort sett politik och religion. Vad då då? Nej. Den där världsskådningen med exempelvis religion, vet du, den ger jag mig inte in på för att en på sin religion. Det var någon som sa att muslimerna ger sig inte för de har erövrat hela västvärlden. Och det kanske finnas vissa gränser på saker och ting. Min egen religion den grundar sig på det att man ska vara snäll och vänlig mot sina medmänniskor. Det är, det är min tanke Det skulle nog en muslim kunna säga också. Ja, det är, jag är inte insatt i deras religion överhuvudtaget. Uppdrag denna timme nu. Nu ser vi nu om en minut över elva. Kan ska vi se om det händer någonting mellan elva och tolv. Jag har sett det från motorvägen. En plats där folk verkar bo. Man ser husvagnar och skrotbilar mellan träden och kläder som hänger på tork. Jag ska försöka hitta dit, men det är inte så lätt. Jag måste ta mig under motorvägen och sen förbi kontorslokaler och köpcentrum. Och där, bakom en stor möbelfirma i ett litet skogsparti, där ligger det. På parkeringsplatsen intill står skrotade bilar- och ligger högar här och där med metalldelar och bildäck. Men när jag kommer närmare ser jag allt det ombonade mitt i skräpet. Krukväxter, tomatplantor, stenar som lagts i fina rader- och lyktor som hänger i träden. Det regnar och Arto Mäkile står bredvid sin svartmålade husvagn. Han har ett paraply i ena handen och ett spett i den andra- och försöka få upp en stor sten i marken. Det är ett kraftig sten. Hur ska man länge en spett? Större grejer vi jobbar med. Bor du här? Ja. Det är en liten by kan man säga. Vi har blivit ivägskassade från en massa andra ställen. Som inte vi inte har fått bra på. Men här verkar det som vi kan få vara tills den ska börja bli bygga förbi folkstockholm här. Hur känns det att bli iväg chasad? Ja, vad ska man göra? Man får, har ingenting att säga till om i det här samhället. Det är andra som bestämmer att och allting. Det luktar rök. Någon eldar nåt i en tunna. Jag knackar på dörren till en av husvagnarna. Utanför är fullt av blomkrukor och pressändningar hänger som regnskydd mellan träden. Det är Lasse och Linda som bor här. De har tagit paus från jobbet en stund. Och jobbet det är att skala av plasten från kopparkablar. På eftermiddagen säljer de kopparn till en skrot. Det är så de får pengar till mat och droger. Ska du stänga dörren för mig? Ja. ja. Ursäkta att jag stör. Det är är okej? Okay? Ja. Bra. De vill ju helst köra väg oss. Men, men det är ju då ett av olika anledningar så de inte gör det va? Vilka är det som vill köra i väger? Ja, polisen, myndigheterna, sociala. Det finns ett 50-tal sådana här husvagnsbostäder om man säger, runt om i Stockholm. Mm. Och då skjuter bara problemet vidare och överräker oss och sen hittar ett nytt ställe. Så kommer de dit efter ett tag också. Hur går det till när de liksom försöker? Ja, då kommer en femte man och, och med bilar och spärjningsbilar mm. och, och, och kör iväg oss bara. Och det är inte så att polisen är hjälpsam och försöker att hjälpa till på något sätt. Utan det enda de gör är att stå och vakta på när vi försöker ta dem på en, en olovlig körning. Eller eventuellt ett drågbylla. Vi går och tittar runt på tomten. Var vi ett snopp för någonting? Ja, så är det, så tror jag att det är vi har gjort. Och sen när man säger att det inte är stöldgods, så skrattar de åt oss och säger vad skulle det vara annars. Har de varit här idag? Ja, ja de har varit här. Halv åtta knackar de på med batongerna. Klockan sex i morse. Ja. Och frågade vilka som bodde här. Hur länge vi hade bott här. För de skulle registrera oss nu. Var de här igår också? Ja, de här varje dag, varje dag. Tre, fyra, fem gånger om dagen. Men vad ser ni egentligen av samhället omkring? Det, vi ser det... ingen samhälle. Vi ser bara vår vardag. Den har vi följt upp med. Genom att skapa pengar till mat och, och, och ja, bensin till, till bilar och sånt här. Va? Och droger. Och droger. Så vi ser ingen samhälle. Det här är vårt samhälle. Det vårt samhälle. Men vad, hur ser dina händer ut egentligen? Du måste ja. vi, berätta för mig. Ja, du ser det så här: blir man ser ut som grovarbetare, tårspikar och sår överallt. Och vad är det du, du har en liten tång som du knipsar bort, jag knipsar bort med. Ja valka. Varför använder du inte handskar? Jag tycker de är vägen. Det var roligt att jag var på akuten en dag. Då kommer en sköterska och sätter sig på en syn på händerna. Och ett händer. Man ville titta på? dem, får inte sett sådana så, ja, det var en chock här. Så jag hade varit chock chockad. Jag tror alla hade jobbat i sitt liv, men, men tydligen inte. Kan ni se en framtid där ni är drågfria? Ja, det är klart. Alla vill väl vara drågfria. Ja, det här missbrukade vi bara få stå ut med sin situation. Va. Det är ingen som klarar av att bo så här som en löpare. Ingen vatten, inga toaletter, ingen, ingen sophämtning ingenting. bara. Vi har ju skiten mitt i oss. Och sopberget bara växer. Inte efter menar... en container på hit? Nej. Och vi, alltså man har ju följt upp med att klara sin, sin, sin situation och sin dag. Så man orkar inte. Det finns inte ork eller kraft över under tid eller till någonting annat. De har ingen toalett och inget vatten. Men det finns en brandpost utanför möbelfirman som är närmsta granne. Där har Lasse och Linde försökt hämta vatten några gånger. De har en brandposta på Storland så då lånade vi vatten några gånger därifrån. Men det verkar inte som att man fick det för de blåste den. De blåste den? ja. Man får, inte, man får inte från julsjukhuset heller. Man får inte hämta vatten. De har ju utanför kranen, men det går inte bra att hämta. Nu... Alltså ni frågar om ni får hämta vatten? Ja, nej, vi får inte Nu De säger nej. För nu får vi gå långt för att hämta vatten. Och det går åt en del. Man ska diska och tvätta sig och allt möjligt. Vem som helst kan hamna där vi är nu, säger Linda och Lasse till mig. Han har en gång jobbat som begravningsentreprenör- och hon har varit biträdande restaurangchef på McDonalds. Det är viktigt att rösta, tycker de, men komplicerat. För de syns inte i folkbokföringen och har varken röstkort eller legitimation. Ja, Man får gå till skattekontor och hämta en personbevis. personbevis. Just det, men då har ni inte någon... Som kan intyga att du är du, så att säga, eller hur? Ja, det är ett annat problem. Jag har, ju, jag har ju, jag hörs, några som finns har legitimation här. Det kanske går så att de kan inte göra. Så det, det blir ett litet företag för er att mm. bevisa att ni finns och att ni är ni? Mm. Ja, visst. Ja. Jag vill ha ett samhälle där det finns möjligheter för individer att kunna utvecklas, kunna växa. Hon heter Margareta Sederfelt. Och sitter tillsammans med Mats Engström i Moderaternas valstuga i Skärholmens centrum. Och Jag ser också ett samhälle där det finns ett skyddsnät för de personer som behöver ett stöd. Och det tycker jag är oerhört viktiga frågor. Hur långt är vi ifrån det samhälle du beskrev här nu då? Jag tycker att vi är på god väg mot det samhället i den riktningen. Och det ser jag som väldigt positivt. Vad väntar ni nu då? diskussioner med intresserade medborgare som är intresserade av att komma och hämta material kommer säkert en hel del skolklasser också idag och sen så förstås en och annan som inte delar vår uppfattning och vill ge uttryck för det. Vi lever i en demokrati och det ska vi vara väldigt glada för. Här i skärmen så har det varit en väldigt mycket fråga kring försäkringskassan, alltså deras arbete och även A-kassan där håller vi inte alltid med Moderata eller Alliansen de vill ha en högre ersättningsnivå och eh, ta bort tak och så, som finns i Akassan och Försäkanskassan. Nu har det slutat regna. Två små tjejer- letar efter regnbågen. Det är bara några hundra meter- till lägret vid motorvägen- där Lasse och Linda bor- kommer de kunna rösta imorgon. Vad betyder ett val för människor? För Lasse och Linda- blev det en påminnelse om- att de i myndigheternas ögon- överhuvudtaget inte existerar. Och Göran- som själv håller sig undan från skattemyndigheten. Han kräver mer ordning och reda i samhället. Och Margit Hägström drömmer sig tillbaka till ett samhälle som inte längre finns. Men som fanns när hon var barn. Du vet, det är en annorlunda tid jag har växt upp i. Kärlek och ömhet i gemenskap har jag fått. Alltid. Och du vet, det vet ju inte folk vad det är nu, egentligen kärlek. Ömhet. Vad ska hon göra nu? Nu ska jag för det första hälla eh, kycklinghjärta till min lilla boeve. Mm. Ska voven få kycklinghjärta? Ja, han äter egentligen annat. Jag skäms. Skäms du för det? Ja. Varför då? Jag skämt bort honom. Ja, Margit Hägström skyndar vidare sist i Randi Mossige reportage från Skärholmen i södra Stockholm. I konflikt idag försöker vi ta temperaturen på demokratin på platser dit valrörelsens strålkastarljus inte riktigt nått fram. Och vi har också flera gäster med oss idag. I en studio i Göteborg finns Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia, som bland annat skrivit böcker om övergivna platser från fabriker till folkparker runt om i Sverige. Och i en studio i Uppsala har vi Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Och som har forskat och skrivit mycket om människors tilltro och misstro mot det politiska etablissemanget. Och för tillfället i Stockholm, men annars bosatt i Malmö, finns här i studion Rakel Schokri, kulturchef vid Sydsvenska dagbladet. Välkomna allihopa. Tack så mycket. Tack. Ja, den här känslan av främlingskapet i samhället som skildras i reportaget. Vad, vad tror ni att det beror på? Om vi börjar med dig, Tommy Möller. Ja, det har naturligtvis många bottnar. Och, och det är klart att eh, det, det som kännetecknar den här typen av utanförskap som vi har fått belyst i det här väldigt intressanta reportaget det är att det finns en... En uppgivenhet och ett, kanske en brist på, ett brist på engagemang som, som är väldigt påfallande. Och att den här bristen på, på att vara inkluderad och känna gemenskap är väldigt tydlig. Mm, vad säger du Jan Jörnmark? Du som har skildrat... Eh, platser som har liksom eh, från svunnen tid, här, här längtar man ju ofta tillbaka till, till det förgångna eh, va, vad gör det med människor och orter som, som liksom fastnar i det förflutna? Jag skulle vilja säga att det som jag kom att uppleva när jag började dokumentera den här typen av platser som hade försvunnit i Sverige på 1960, 70, 80-talet det var ju också en känsla jag hade ju skrivande där också som akademiker när jag skrev om industriomvandling och så. Det var ju en känsla av hur ett traditionellt och väldigt tryggt Sverige hade lust upp sig. Ett samhälle där vi kände igen oss varje dag egentligen. Och man tar sig ut från de där brukerna som fanns och för den delen de industrier som fanns i städerna också. Tar man sig ut från det Sverige som fanns så hade vi en väldigt tydlig identitet där. En identitet som syntes i att vi röstade på samma sätt, att vi orienterade oss mot samma grannar. Vi var, skulle jag säga, ända fram till 1970-talet en tydlig del av en helhet. Det vi kunde vara rätt säkra på från det att vi började arbeta vid 15 års ålder till det att vi begravdes vid 70 års ålder. Vart vi hörde hemma helt enkelt. Vi hade ett livstidsarbete, vi hade en tydlig social orientering. Och sen försvinner det där på 1970-80-talet. Och vi dras mot storstäderna och vi får en allmän rotlöshet. Vi får en mycket hårdare konkurrens. När jag skrev om det här för några dagar sedan, för att sammanfatta det, så kom jag att tänka på... För jag läste väldigt mycket sociologi också när jag läste ekonomi. Jag kom att tänka på en fransk sociolog från slutet på 1800-talet, Emil Durkheim, som beskrev tillståndet av anomi, av normlöshet och rotlöshet. Och det är naturligtvis så att i ett annorlunda samhället där, där vi inte har orienterats mot arbete, där familjen löser upp sig. Det finns en risk för att vi kan gå in i den typen av tillstånd. Mm. Rökel du, du ser naturligtvis det här i Malmö också, en, f, f, främlingsskapet eh, och, och också en, en rädsla för främlingar att man projicerar mycket av, av sin kanske oro och frustration på, på dem som då är annorlunda. Alltså, hur tycker du att politikerna bemöter den här oron som, som många människor känner? Jag tycker att, att många av de politiker vi har i, i Malmö pratar sig väldigt varma om, om det mångkulturella. Man kan ta en sån sak som falafeln till exempel som, är, som säljs precis så här överallt i, i Malmö. Det är ju kikartsbullar från, från Libanon. Och det finns nästan ett liksom, perverst framhållande av det här som Malmös nya eh, mat. Ehm, Saperaset tycker jag att man, man pratar väldigt, väldigt gott om det- men finns det något mer än prat? Jo, det är väldigt mycket fokus på just, alltså vissa symbolladdade områden som Rosen går till exempel. Där, man, där utanförskapet är stort om man till ser på röstdeltagande i, i vissa områden. Men där skulle jag säga att det är mycket fokus på att, att fler behöver jobb, att fler behöver lära sig bättre svenska. Men jag tycker att um, vi är dåliga på att framhålla de, de lyckade exemplen på, på integration. Och att se det på ett lite mer systematiskt en mer systematisk nivå. Och där tycker jag till exempel att, att en sån stad som Södertälje- har varit väldigt intressant att prata mer om. Där man har en stor invandrargrupp som kom på 60-talet, syrianer Assyrer, och asyrier. Och som är väldigt integrerade i Sverige idag. Och en anledning till att de blev det var för att de kopierade den svenska modellen med föreningar, idrottsorganisationer, ungdomsklubbar. Man har kyrkor, man, man startar tv-kanaler och tidningar. Alltså man har ett mycket aktet föreningsliv. Och det, skulle jag säga, borde man prata mer om idag. För att problemet i många förorter är att den här typen av social och kulturell infrastruktur inte finns- men det kommer inte riktigt in i debatten tycker jag. Mm. Det har väl alltid funnits någon slags eftersläpning att, att eh, samhället utvecklas, människor känner inte riktigt igen sig. Men är det någonting som är genuint nytt eller annorlunda idag, Tommy Möller? Alltså det, om vi använder det här lite svåra begreppet utanförskap som har blivit väldigt populärt så det är det klart att det är ju och det är ett nytt ord eh, Historiskt sett Går vi tillbaka till, till 1800-talet så, så var det inte så många som kände utanför skap alltså, de som stod utanför Det eh, politiska som inte hade rösträtt de, de, För dem var det en ganska naturlig del Av, av, av deras liv de, de, de, Det var ju den här eh, Lutherska hustavlan Som, som satt överallt man, människor man ska vara nöjd med sin lott och man skulle respektera överheten så det, det, det dröjde ganska länge först är ju med folkrörelsen de stora folkrörelsernas framväxt som, som det blev så att säga, en, ett engagemang och där man då började definiera sig som, som utanförstående och där man då krävde sin rätt och sen är det intressant att konstatera också att det fanns en ganska utbredd politisk apati på den tiden, alltså bland de få som då hade rösträtt, alltså det var bara ungefär 40 000 människor som gick och röstade då på 1870-talet så det, det, det, var, det, är lite, det är fel att beskriva utvecklingen som att det här alltid har funnits. Men det är klart att den här eftersläpningen, det är ju, om vi talar 1900-talet, så det är det klart att då, då är det ju som Jan beskrev det här en, en ganska sen... Alltså det, det som händer, Jan beskriver väldigt väl baksidan av det postindustriella samhället och den rotlöshet som växer fram och den, den skulle jag datera till, till ungefär 60-70-talet det är där det börjar liksom gå väldigt fort uh -huh. Rakel Schokrud du ville komma in med också Jag tycker också att det är intressant att, att folk brukar ibland prata om att man vill känna igen sig i sin stad som att det skulle vara en mänsklig rättighet men, men alla städer, alla länder utvecklas ju precis hela tiden, jag tror att det är ofrånkomligt att man man, man drömmer sig tillbaka. Mina föräldrar är också sådana, både i Turkiet när de växte upp. Och då brukar de prata om att man behövde aldrig behövde låsa dörren. Alla grannar litade på varandra. Det fanns inga äldrevårdshem utan vi tog hand om våra gamla. Allting var så bra. Eh, men så glömmer de bort att nämna sig de förföljdes som kristna. deras släktingar mördades och ingen åtalades. Eh, så att det, det där tror jag aldrig att man, man kommer bort ifrån. Mm. Vi ska fortsätta vårt samtal om en liten stund men jag vill först påminna om någonting. För tio år sedan så presenterades den stora demokratiutredningen. Då hade under flera år valdeltagandet minskat och den tidigare utbildnings- och kulturministern Bengt Göransson fick 1997 i uppdrag att utreda hur man skulle kunna öka det demokratiska engagemanget inför 2000-talet. Men vad ledde egentligen det här arbetet till och har det påverkat den demokratiska utvecklingen under igångna decenniet? Jag fick tag på Bengt Göransson på hans tjänsterum i Göteborg som 78-åring är fortfarande högst aktiv och är i år gästprofessor till Torny Segerstedts minne vid Göteborgs universitet. Och han berättar stolt om arbetsprocessen under de två år utredningen pågick med öppna seminarier och möten som involverade många människor runt om i landet och som så småningom mynnade ut i ett gediget demokratibibliotek bestående av 46 böcker, små skrifter och forskarrapporter som nu finns spridda på landets bibliotek. Men minst lika viktigt är den principiella demokratidiskussionen som har fått en annan dimension än den hade tidigare, säger Bengt Göransson. Det som jag ser som mitt viktigaste bidrag, det var att jag hävdade att vi måste komplicera frågorna. Vi ska göra tillvaron lite svårare för folk när man sysslar med demokrati enklare. Att man faktiskt måste inse att man alltid måste välja bort någonting när man väljer. Att det inte finns några enkla svar. Att man ibland måste kompromissa med sina övertygelser. Man kan inte rösta med en sak i sänder. Människor måste ta ansvar för det de gör. Och det är alltså den demokratisynen finns det större underlag för att diskutera idag. Även om samhällsverksamheten i stort följer butiksamhällets mycket torstiga filosofi. Det finns en fixering vid politikers beslutskraft och politikens effektivitet. Något som snarare hämmar än främjar en livskraftig demokrati, menar Bengt Göransson, som ville lyfta fram en annan demokratisyn. Hela demokratiutredningen byggde på en vad vi kallar en deltagardemokrati, det vill säga att medborgaren har ett ansvar för sin del av samhället. Medan den grundläggande tendensen under de senaste 20 åren är att göra samhället till butik. Politiken företräder idag skattebetalaren i hans eller hennes egenskap av kund i samhället och då blir det en fråga om leverans och då är det den levererade varan som blir viktig och inte deltagandet i den process när man väljer ut varan. När demokratiutredningen presenterade sitt slutbetänkande för tio år sedan var det många som välkomnade såväl resultatet som arbetssättet. Men det fanns också de som kunde behärska sin entusiasm, som Bengt Göransson uttryckte. Och till dem hörde dåvarande statsministern Göran Persson som hade förväntat sig mer av konkreta åtgärder. Nya funktioner i samhället, nya sätt att använda it-tekniken, sånt som skulle göra det enklare att rösta. Och mer effektivt. Men för Bengt Göransson är effektivitet ett begrepp som inte riktigt går ihop med demokrati. Effektiviteten som viktigaste värde är farligt. Effektiviteten har en huvudfiende, nämligen nyfikenheten. Det tänker man nästan aldrig på. Gör som du blir tillsagt, fråga inte så mycket. Det är vad den effektiva säger till en nyfiken. Och det är alltid nyfikna människor som förändrar världen. Och en nyfikenhet präglade också arbetet i demokratiutredningen berättar Bengt Göransson. Man ville ha en bredd i perspektiven. Så trots att effektivitetsivrarna tyckte att det var vansinne bjöds till exempel forskare in att skriva om demokratins estetik. Alla såna här utredningar och sånt har behov av de jag brukar kalla främmande fåglar. Alltså de som är lite oväntade i sammanhanget och som för in tvärsperspektiv på det man gör. Och en sån främmande fågel var författaren Elisabeth Runell. En demokratisk stat lever för och genom sina medborgare. Den äger ingen annan legitimitet än den som medborgarna ger den. Men ett styre som upphört att intressera sig för medborgarna upphör också att intressera medborgarna. Om de västerländska demokratierna inte ska förvandlas till urätna skal, till höljen kring något som inte mera finns, krävs det att de demokratiska grundvärderingarna sätts i fokus. Så låter ett stycke ur den text som Elisabeth Runnell har bidragit med till demokratiutredningen och som sedan dess har citerats i flera olika sammanhang. Hon känner en oro över att samhället som hon upplever det- mer och mer betraktas som ett maskineri. Och människor ses som maskinister som ska hålla samhällsapparaten igång- säger Elisabeth Runell. Man tar hela denna stora apparat som hålls igång- hela tiden för given bara- och pratar inte om det det handlar om. Nämligen en, ett samhälle där människor- –ska leva som är bra för människor. Och om man ska prata om vad som är bra för människor– –så måste man ju veta vad en människa är. Och då kan man inte prata om henne till exempel– –bara i statistiska kategorier som socialbidragstagare eller så. Varför tror du det har blivit så? Ja, det är ju liksom ett instrumentellt tänkande, tycker jag– –som har tagit över mer och mer. Och... Att det kanske också är väldigt bekvämt. Det är lättare att handskas med, med såna här fasta kategorier än att handskas med människor som är, ja, som är svårberäkneliga. Eftersom man inte riktigt vet vad de vill eller tänker. Men det är farligt att göra så också. Därför att plötsligt så kan liksom de mänskliga passionerna bryta igenom på, på väldigt obehagliga sätt. Och vad händer då? Ja, då kan det hända alla möjliga saker. Ja, men jag tänker som i Ungern till exempel där sådana här personer har slagit igenom och, och fascistiska partier har segrat eller fått stora segrar. Alltså människors hat och främlingsrädsla och sånt där. De kan bli så starka så att samhället vet inte längre hur man ska handskas med det. Och då tänker jag att det finns en viktig sak att säga i, bara om ordet samhälle som kan vara ett sådant memento. Ordet samhälle kommer av hålla samman. Att det är det det handlar om, att, att hålla oss samman i någonting. Och då måste det finnas en, en överensstämmelse men också en kommunikation och en dialog. Och när den inte finns, då skapas det rädsla och då finns det utrymme för farliga saker. Saknar du den dialogen idag? Ja, mycket. Men demokratiutredaren Bengt Göransson- reser trots sina 78 år- fortfarande flitigt runt i landet- för att delta i samtal om demokrati. Andra försök att hålla debatten vid liv- har däremot inte varit lika framgångsrika. Ett sånt var Demokratistyrelsen. Ett initiativ där bland andra- debattören Johan Kelius också medverkade. Ja, det var ett försök. Det, det ran ut i sanden, får man väl säga. Men det var ett försök från- eh... Hakelius och folk från lite olika bakgrund att träffas och försöka dels prata med varann och sen ha en liten seminarieverksamhet kring principiella demokratiproblem. Johan Akelius Ja, hej, jag heter Daniela Markvart. Joanna bekräftar jag att det inte blev mycket av med demokratistyrelsen. Och överhuvudtaget tycker han att de samtal som förs om demokrati i Sverige är rätt torftiga. Demokrati reduceras mest till ett vackert honörsord, men man diskuterar aldrig de problem eller komplikationer som följer med demokratin, säger Johan Akelius. Till exempel den att alla partier är väldigt intresserade av att alla ska rösta, men de är egentligen inte så bekymrade över att de, att de förlorar en väldig massa medlemmar annat än i det att de förlorar med, medlemsbidrag va? därför att för dem handlar det ju som styrande som de som sitter i makten handlar det ju om första hand att de vill ha legitimitet det är det de är ute efter, deras idealmedborgare lägger en röst på dem helst då vart fjärde år och sen håller de käften och gör ingenting däremellan va? men en person som då ger fan i rösta fjärde år, men är väldigt politiskt aktiv och deltar i debatter på olika sätt däremellan, så är det en sämre demokrat. Nej, det är ju en bättre demokrat. Det är ett problem att man räknas bara som röstavgivare? Man pratar ju genom, eller, många politiker kan ju låta bekymrade över att valdeltagandet har sjunkit och att det, engagemanget ja. minskar, men, men det tar sig kanske andra uttryck. Ja, det tar sig alldeles i bästa fall gör det. Men alltså, mm. min, min poäng är med att jag tror att de i alla fall tar sig ut alls. Andra uttrycket tar sig inget uttryck alls. Men, men, men det avslöjar någonting intressant. Och det är ju just det. Liksom, att, att politiker, även om de är folkvalda, är i första hand bärare av makten. Vi måste ha en centralmakt på något sätt. Och de är väldigt oroade, liksom alla makthavare i alla tider Allt har varit över sin legitimitet. Och det de förlorar är sin legitimitet, de förlorar Det är därför i första hand de är väldigt intresserade av valdeltagande. De är inte intresserade av det i första hand för att de vill att alla ska lägga sig i allting. Demokrati är inget som bara blir. Folk måste anstränga sig, säger folkbildningsivraren- den förra utbildnings- och kulturministern Bengt Göransson- som fick i uppdrag att leda den stora demokratiutredningen- för tio år sedan. Demokratin är alltid utsatt för hot- och måste erövras av varje generation för sig. Och det största hotet mot demokratin idag- ser han i en uppgivenhet som breder ut sig. Det vill säga det är hotet idag mot demokratin- det är vad jag kallar en politisk apati. Där människor säger att det är ändå ingen mening att jag gör något. Och så avstår de från att ta del. Ja, en apati som breder ut sig. Jan Görnmark, docent i ekonomisk historia. Hur skulle du karakterisera tillståndet för demokratin idag? Jag tycker att det är lite paradoxalt det hela. För att det jag beskrev förut var ju egentligen hur helheter löser upp sig. Politik har ju... Det motsatta problemet på sätt och vis är den sista helhetslösningen. Och det tror jag skapar ett jättebekymmer egentligen. Därför att när vi går och röstar nu så förväntar vi oss att vi ska få en lösning för det svenska skolsystemet, sjukvården, rättsväsendet, hur vi ska bygga samhället. Och vi ska ha en jättelik helhetslösning som någon politiker som har fått 50,5 procent av rösterna ska driva under fyra år. Och det där ska den politiken eller de politikerna göra i ett tillstånd av konkurrensutsatthet. Där man kan jämföra med hur det ser ut i andra länder och i andra sektorer av samhället. Och hur någon skulle kunna göra det så att alla blir tillfredsställda, det övergår mitt förstånd. Det är som gjort för att detta ska ifrågasättas. Och ja nej, det är oerhört besvärligt. Tommy Möller, professor i statsvetenskap. Finns det en övertro på vad politiker och politiken kan åstadkomma? Det gör det nog definitivt. Det här som sades i det långa inslaget var ju, var ju det var en ganska negativ bild får man ju säga. Jag kan instämma i väldigt mycket i det hela men det finns ju också man kan problematisera olika saker. Om jag bara får göra två jagttagelser som Johanna Kelius inne på här om partiväsnets förändring som har varit ett av de stora diskussionsämnena inom forskningen då hur demokratin försvagas genom att partierna förändras. Så där kan man ju, visst, det stämmer ju och de får färre medlemmar. Det här är ju väldigt känt, det är ju ingen statshemlighet direkt. Och de har, men de har ändrat sitt sätt att arbeta och vi måste också inse att partierna kan ju inte fungera på samma sätt idag som de gjorde för hundra år sedan. En sak som man kan faktiskt konstatera och som kan ha en viss relevans för det här förra blocket i programmet är ju då att lite grann är det en vrångbild som många människor har. För många människor upplever att de, de inte blir sedda, att politikerna inte bryr sig att de inte förstår hur människor har det. Och det märkliga är ju att trots att partierna idag inte har lika mycket medlemmar ute som fungerar som någon sorts tentakler i samhället så vet partierna idag genom sitt sätt att arbeta, genom ett mer professionaliserat sätt som man kan ha många synpunkter på förvisso men så vet de mycket mer idag om vad människor tycker och vilka förväntningar och föreställningar som människor har så att, och det, och det finns ett problem med det här hur partierna håller på med opinionsmätningar och fokusgrupper och anpassar sig efter det hela tiden. Jag tycker att det är en, en, ett bra politiskt ledarskap kräver också opinionsbildning och att man går före och, och, och så vidare. Inte bara anpassar sig efter opinionen men man vet jättemycket om det. Den andra reflektionen lite kort är ju då apropå demokratiutredningen som ju var... En av ganska många utredningar, den klart största förvisso. Den var ju väldigt eh, intressant för Bengt Göransson som gjorde en fantastisk insats i det här sammanhanget. Han hade ett sådant eh, tydligt normativt fokus. Eh, demokrati, Göranssons mening, handlar ju väldigt mycket om det vi hörde här, nämligen att medborgarna ska delta, ta ansvar och så vidare. Och vad som är intressant att konstatera här, det är ju att Samtidigt som man har, för det har ju inte bara varit den utredningens utgångspunkt utan överhuvudtaget har man ju haft en demokratidebatt om just detta, att det är viktigt att öka deltagandet och så. Men tittar man på vad, vilka reformer man har gjort på en institutionell nivå i politiken eh, parallellt med denna debatt så kan man ju konstatera att man betonar just det här som Göran som var inne på lite kritiskt minst sagt. Alltså att man vill ha ökat problemlösningsförmåga. Man förlänger mandatperioden för att minska avstånd. Alltså att det ska bli lättare för regeringar att, att genomföra sin politik. Man, man gör reformen eller penningpolitiken där, där folkvaldas inflytande ska, ska minska. Riksbanken får större självständighet. Samma sak när det gäller finanspolitiken och budgetprocessen i riksdagen. Hela EU, tanken med EU är att man ska öka problemlösningsförmågan. Så det här handlar om, om att man vill då öka effektiviteten och det som då gör som beskrivs som ett stort problem. Men motivet här är ju att man värnar om demokratins legitimitet för att om inte folkviljan kan förverkligas, här betonar man alltså det senare ledet, då, då minskar legitimiteten. Och ser vi historiskt så är det ju de gånger demokratier har gått i graven, det är när man inte har förmått att leverera. Hur illa man är tycker om det ordet? Ja, du och såklart. Jag tror också att, att behovet av att diskutera utopier är, är större än någonsin, särskilt efter finanskrisen. Eh, såg jag bara vad som hände på Island till exempel när folk går ut med kastruller på gatorna och verkligen för, att, för att de är så pass desperata. Jag tror att vi måste gå tillbaka till frågan vad ett gott samhälle är. Eh, och det tycker jag har varit väldigt tydligt också i den här valrörelsen att, att det är ingen som riktigt vågar prata om utopi. Alltså, det är nästan något vad är ett gott samhälle? Ja, jag, det skulle jag kunna prata väldigt länge om också. Men, men jag tycker också, Tommy Möller sa att, att det fanns um, att det var lite resignerad ton i det här reportaget. Och jag tänkte följa upp det och säga att jag tror att även om samhället idag är mer individcentrerat att man ser det väldigt tydligt bland ungdomar, att de ser sig själva som varumärken. Och det är tydligt bland feminister också. Man pratar inte om systerskapet, man pratar om sina individuella sin individuella situation men samtidigt så tror jag att många känner sig rätt kraftfulla idag och känner att de, de kan påverka och där har ju nätet haft en, en viktig betydelse hela IPRED-debatten till exempel där folk kanske inte gick ut på gatorna men, men genom nätet kunde, kunde visa sin upprördhet och jag tror att det skällt att, att eller en förklaring till att Piratpartiet ens kom in i EU-parlamentet var just för att den här demonstrationsrörelsen på nätet var så stark så, att mm. så hopplöst tror jag inte att det är jag tror att vi kommer se fler gräsrotsrörelser som framförallt är digitala. Mm. Då men då måste man också ta plats våga uttrycka sig ta utrymme. Finns det ett problem med det också? Ja, baksidan av det är ju också att idag är det väldigt lätt att på nätet visa att jag tycker att eh, kravodlat eh, kravodlat tomater är viktiga eller det här och det här men samtidigt är mycket av den politiska manifestationen att man trycker på en knapp på Facebook till exempel. Och då investerar man ingenting. Är vi på väg Eller? mot någon slags livsstilsdemokrati, Tommy Möller? Ja, jag vet inte riktigt vad du menar med det begreppet. Men visst ligger det väl lite grann i, i tanken att just det här att... Alltså man kan väl säga att demokratins innebörd är ju naturligtvis också att man som människa själv ska kunna välja och påverka sina livsbetingelser. Och det är klart att där har vi naturligtvis en väldigt stor klyfta i samhället idag. De, de, de som känner ett, och lever i ett genuint utanförskap- de upplever ju inte att de har särskilt stora möjligheter där vid lag- men för de, alltså fler människor idag kan förverkliga sina livsprojekt idag- jämfört med hur det har varit tidigare i historien. Mer möjligheter, John jörn -Max, till slut, en kort. Jag skulle säga så här- om då politiken är denna helhetslösning och samtidigt finns nätet som har gjort det mycket, mycket billigare att driva enfråge, enfråge institutioner eller enfrågeinstitutioner ja då, då får vi en jättelig motsättning därför att du kan driva organisationer som IPRED eller Gymbia eller vad som helst där du engagerar dig hårt. Va? Vilket då ytterligare ifrågasätter alla dessa delar i den politiska helhetslösningen. Och så framstår helhetslösningen som ännu mer otillfredsställande. Där får jag sätta stopp för samtalet för den här gången. Det finns mycket mer att prata om. Men tack, Rakel Schokri, kulturchef på Sydsvenska Dagbladet. Jönmark, Görnmark, docent i ekonomisk historia. Och Tommy Möller, professor i statsvetenskap. Konflikt är slut för idag. Men besök gärna vår hemsida för mer information om dagens och tidigare program. www.sverigesradio.se-p1-konflikt producent Ida Malick tekniker Evnita Karlsson jag heter Daniela Mark